Så kører den optager som simpelthen? Det gør den ja. Okay. Jeg så jo ret, altså den mikrofon vi optager det her med, ikke? den havde jeg lige i jakken, i jakkelommen, ja, det er ligesom der man har charmerflyden. Den glimter jo lidt den der mikrofon, så det så faktisk ret sejt ud. Vores, vores har så sådan en, øh, en sølhætte, det har de ikke helt se. Vores har søl heroppe, det er så ret, så ret bladret ud faktisk. Fordi jeg havde øh, det jakkesat jeg, jeg havde på, eller den, den, øh, den smukke jakke jeg på. Det er sådan en, den har sådan lidt... Øh, sk den skinner lidt, og det gør den der også. Men det ser rigtig fedt ud, så folk vidste slet ikke, at vi gik bare... Opskødme. Skudt mikrofonen. Optog hele MMA-stævnet, hvor vi bare ring announcers. Har I fået et ord til udgive jeres... Har I spurgt, om I overhovedet måtte optage det ud? Jamen det var der... Ja, ja, selvfølgelig, det var derfor, vi var der. Vi har mig og Morten Sørensen en podcast nu. Som udkonkurrere din podcast totalt fuldstændig altså hvis man kigger på du interviewer folk vi er bring announcers til et MMA stævne i Esbjerg det jeg kan, jeg kan godt sige dig det bliver et hit måske man kan, man kan det kan jeg kun forestille mig i hvert fald ja men nu må vi se om, om det overhovedet bliver til noget om vi kan tage sammen men ja jeg har Simon Kold ved i dag i afsnit 6 må det være Mit liv er podcast nu, ikke? Jo, det er det, er det faktisk. Jeg har, været, jeg har været med gæst i din før, ja. hvor det så gik galt. mikrofonen øh, gik galt. Det væltede lige, og, og så, så skulle vi optage om. Og så var jeg ude og hente din mikrofon og mm. låne den til at optage noget, som vi troede skulle være den podcast, man om morgenen skulle lave. Det blev det så ikke. Øh, og så var jeg inde og den mikrofon, du har. Og så var jeg en hel weekend i Eskjer at være ring announcer og lave podcast end det. Og så var jeg med i få vi far bare nu er jeg med i igen. Så de sidste 14 dage har bare været podcast. Men er det er ikke fantastisk. Jeg har i hvert fald sagt ordet podcast. Det er blevet sagt nu i hvert fald mange gange. Du er ikke talt på det. Nej, det har jeg ikke. Det vil være lidt mærkeligt. Men vil du vil du præsentere dig selv, Simon? Øh ja, det vil jeg gerne. Jeg hedder Simon og jeg er 24 år gammel. jeg kommer fra Esbjerg. Jeg til København for øh, fem og et halvt år siden. Og jo, nej, jo, nej, fire, fire og år siden. Øh, og jeg bor på Vesterbro, og så øh, har lavet stand-up i fem og et år. Øh, Men med mange pauser. Med nogle pauser. Så jeg har nok været aktiv i alt i sådan et og jeg startede jo med at være aktiv. Og jeg gik var håbefuld, og så kom jeg med i noget, der kom med de fejlkloppe på Zulu. Og så lade jeg lidt stand-up, professionelt, og så stoppede jeg, fordi jeg blev træt af det, og så har jeg sådan været on-off. Så man kan ikke rigtig sige, at jeg har optræt i fem år. Det ville være fejlagtigt, men det er fem års fem halv, siden jeg startede. Yes. Så er vi styr på det. Og vil du snakke noget mere om den podcast, dig og Morten laver? Øh, ja, den vil vi gerne snakke om. Jamen, det vil jeg vi gerne, ja. Ja, hvis man lytter til din podcast, så kan man meget passende lige gå ind og lytte til vores, når den kommer. Hvornår kommer, kommer den? Den kommer, når vi er færdige. Det bliver nok 1. januar. Den kommer til at hedde, vi har havde... fundet på et navn. Vi var meget, meget fulde af, at vi fandt på navnet. Og vi var helt vildt oppe at køre over det, lige da vi fandt på det, fordi vi syntes selv, det var så genialt. Og så da vi næste dag i et hotelsdag diskuterede det, så havde vi bare begge to sådan en... Arh, det er fucking et dårligt navn, det er simpelthen det dårligste navn i hele verden. Men så kiggede vi bare på hinanden og sådan, men okay, nu kan vi jo ikke lave det om. Nu hedder det jo det. I havde simpelthen sagt navnet masser af gange. Eller vi har hvad? gået og haft mega opto på det navn, som jeg, jeg skal nok sige, hvad navnet er lige om lidt. Nu vil jeg gerne lige opbygge noget spænding. Du skal også passe på at ikke at opbygge det for meget. Jamen, jeg skal nok sige navnet nu. Jeg siger det da bare nu, men det er ikke det. Det var bare fordi, jeg ville gerne lige have, sådan, at folk skulle sidde og sige, hvad er det så for et navn? Men hvad er det så for et navn? Altså sloganet, sloganet det er Nej, navnet det er Egrans egg, e g -E Og det er så, det skal så betyde At det står for, fordi Vores slogan det er Man skal ligesom Det er ligesom sådan en smart reklameslogan Bare helt vildt dumt Vi renser dit æg Og skubber det over Egrans Altså grænsen på sønderjysk Egrans Uh, hvad, det er, hvad er meningen med det? Jamen det er, vi renser folks hoved Og så skubber vi det Skubber dem ud over grænsen, rent mentalt Så de simpelthen får sådan en form for uh, Mental orgasme, når de hører vores podcast Og det er så meningen At vi er ude at være Reportere Det er også en reportageserie Ligesom sådan en typisk P1-reportage Bare ikke så, Bare sådan lidt mere Vildt, altså de første afsnit De første par kommer til at handle om, at vi er Ring, ring announcers, announcers. til MMA stævner. Hvis man ikke ved, hvad MMA er, så er det sådan noget, hvor folk så det smad, smadrer hinanden ind i sådan et bur. Jamen, jeg vidste ikke, hvad det var, før, før jeg var ring announcer til det. Vi fattede jo ingen skid. Men, øh, øh ja, altså. Øh, det var fedt nok. Så ved jeg ikke, hvad det næste skal være. Men jeg tror, som ring announcers havde vi jo selvfølgelig smoking på. Og var pisse Redpack. Jeg lægger øh, et billede op, så øh, folk ja, kan se, hvor seje... Jeg kan godt sende nogle billeder til dig, for jeg har selv nogle rigtig gode billeder derfra, som, som jeg lige venter med at lægge op, til, til vi laver podcasten. Øhm, og vi ændrede os. Det var helt vildt jo. Vi øh, skal selvfølgelig ikke så afsløre det hele her, men det sker alle vilde ting. Fuckede I op på nogle tidspunkter? Ja, jeg fuckedede op hele tiden. Morten, Morten var pissegod. Øh... Jeg, jeg fuckede op hele tiden, jeg var, jeg var en virkelig dårlig ringannounce, og jeg havde været i byen dagen før, og havde et vildt hovedpine. Jeg skulle hele tiden sidde nede. Uh op i ringen? Nej, nej, nej, ikke inde i ringen. Ja, det var vildt, mand. Men kan, kan du ikke lige prøve at ringannounce den her podcast i gang med <coughs> Jo. Det er et eller andet, hvad, hvad skal jeg være? Velkommen til det svært at være sjov episode kan vi, 6. Kan jeg ikke ringannounce en kamp mellem vores podcast og din podcast? Jo, det kan, det kan du godt. Okay. Okay. Jeg har også tømme, men i dag, så du passer meget godt med, med, med, med den stemning, jeg var i den anden dag. Okay, velkommen tilbage her til Clash of Podcasts. I det røde hjørne har vi fra Nørrebro. Æh, Nørrebro, det er svært at være sjovt. Frederik Råsgaard. Det er det, du hedder, ikke? Jo, godt. Eller så vil jeg lade dig. At, øh... du, må, du må gerne lave det der op til, når du står og ringernævner sidder inde i ringen. Det er det, du hedder, ikke? <laughs> og i det blå hjørne har vi fra... fra et eller andet. Fra et center Esbjerg. <coughs> øh... Glans! Med stimmer. kall. au. mannen. kom han da ikke baby killer den stil. Ehm, um, så er det liksom lagde opp til Clash. The Clash of Podcasts. Jeg gleder meg. I minus -90 kg MMA 2 ganger 4 minutter. Ej, det var hele video. Jeg har aldri sett noe lignende. Og det har jeg og hvad, hvad var det så for noget med i ring-announced til MMA-stævnet? Men så var jeg nede øh, på stallen, som er et værtshus i Esbjerg, ring-announced til en slåskamp, der kom i gang. Du har simpelthen noget din research godt. Det har øh, jeg. Ja, jamen det var, at vi, vi var til Clash of Warriors efter festen på stallen Poolhouse i Esbjerg, som ikke er et specielt fedt sted. Men, øhm, jeg ved da en jeg syntes, det var et dejligt sted øh, faktisk. Meget sådan Esbjerg-agtigt. Øh, og... Øh, hvor der selvfølgelig var slåskamp, som der altid er. Så var vi hurtigt lige at optage det. Tror jeg nok, nu skal jeg få spurgt, at jeg ikke lover Det kan være, det er fuldstændig smadret lyd, at vi ikke kørte den del af det igennem endnu. Og så var vi videre til Clash of Warriors efter efterfesten. Som var, som var nogle af mine venner. Som øh, på helt slæsk vis øh, fik os med til en 20-års fødselsdag. Ej, det var faktisk fint nok. Det var en 20-års fødselsdag. To, to bier, der holdt en 20-års fødselsdag. Jeg trodde da jeg kom derom. Det var i sådan et forsamlingshus. Jeg havde fandme griner på. Vi tro så jeg kan ikke huske, der jeg jo, jeg fra Esbjerg, rigtigt, ja. Jeg kan ikke huske, jeg har været til sådan en 18-års fødselsdag, det var typisk sådan forsamlings eller ikke sådan forsamlingshus, ikke, det er sådan nogle lokaler man folk leger og holder 40-års fødselsdag, 30-års. Altså i provinsen der kalder man det forsamlingshus, ja, det er men, et stort rum man kan lege. altså. Jamen, det er, det er en form for sådan noget der hører til et landbrugsforening eller, eller sådan noget, ikke? Og så var vi der, men det var jo bare var bare to piger der holdt 20-års fødselsdag men læste og en al susybleisk eller sådan. Det var ikke så ung var det heller ikke. Men vi fremstiller det i podcasten som om vi er i sådan gymnasium for lige at gøre det lidt mag. Og der ringe prøvede vi jo selvfølgelig på Og starte en kamp. Jeg ja, startede selv Altså vi var ikke selv, vi prøvede på at starte en slags hvor vi var ring announcers, eller jeg gjorde. Jeg var meget fuld der. Men det, det kommer med. Det lyder pissegodt. Det har vi det har vi så det hørt igen. Det lyder fandme godt. Lykkedes det? Eh øh, nej, nej. Desværre den ene ikke, han gav ikke hambe. Jeg havde udset os to, øh, to, som jeg sådan kendte den ene Der var en af mine venners lillebror der, og en af hans venner, som, jeg kør, som han gik i koldeskole, men jeg kan huske. Altså, var det hjemme, så prøvede jeg på starten. Det var et mellem de to, men det blev vi ikke. Det blev desværre ikke til noget. Nej, men der er mange sådan nogle små historier i det, som vi prøver på. Vi er jo totalt... Øh, det er svært at lave sådan noget... Det er jo nok lidt svært at lave en rigtig god radioreportage. Altså, for at få det klippet sammen vi. Man skal jo hele tiden præsentere en situation. Nu står vi her, nu står vi her. Det var vi så dårlige til. Vi har bare, bare været der, så optaget det. Det bliver svært. Måske skal vi jo lægge et fortællerspor på. Det kunne godt være, I skulle det. Og så, mm. og så lave et fortællerspor som Ring Announcers. Mm. Nu er Simon koldt. Oh. Jamen jeg tror, vi har lavet lave nogle jingler, og jeg tror, vi prøver på at gøre det sådan, at, at den ene jingle, den spoler, så den betyr okay. man går frem i tid. Optager den nu, eller hvad? Ja, ja. Jeg ved bare ikke lige, hvad jeg fik sat gang i dag. Jeg troede lige, jeg ville slukke lyden fra den computer. Nå, hvis bare den optager, fordi... Vi, vi kan ikke lave flere ja, vi kan ikke, kan ikke lave flere retags, så er det simpelthen... Jeg snakkede med... Med... Med... Med... Med... Morten Wigman og Mikkel Malmberg. Jeg ved ikke, om det kommer med i den podcast, men de snakkede om, at jeg har nøglen til din podcast. Det tror jeg, kommer kom med, faktisk. Eller ja, jeg det? hørte det godt. Og, okay, Og det er med. Okay, fedt. Nej, men... Uh... Så jeg har simpelthen magten, altså du, det er noget med der og Malmberg, I snakker om noget, som ja, mig, og ham, mig og dig har snakket om, eller hvad? Ja, men det, det er jo så kommet med i deres podcast nu, det vi snakkede ja, men om. Det, det, har du lagt den med Malmberg ud? Nej, det har jeg nemlig ikke. Nå, så du venter simpelthen med den til den her op? Ja, så lægger den her op i dag, og så Malmberg, den kommer lige næste ud. Men hvad er det så, vi skal, altså, fordi er det så, det må jo så være nogle af de ting, vi snakkede om i den, der blev ødelagt, det bliver vi jo nødt til at have med den her så. Det er for skudt tid, folk bliver <laughs> helt forvirret. Ja, det, det er helt for vi kan lige forklare situationen ordentligt. Har vi ikke gjort det? Jo, jeg kan sige det godt. Mikrofonen væltede. Vi skal tage om. Vi har optaget noget før. Og efterfølgende, der var Mikkel Malmberg med i min podcast, inden Mik jeg opdagede. Mikkel Malmberg. Sagde jeg ikke det? Du Michael. Ej, jeg sagde Mikkel. Men han har så været med i min podcast, og vi snakker om nogle ting, som mig Simon, vi har snakket om. Og så efterfølgende, der har Simon været med i Mikkel Malmbergs og Morten Wikmans podcast. Hvor han snakker om de ting, vi snakkede om. Så derfor så virker det lidt dumt at snakke om de samme ting igen. Altså, ja, jeg bliver helt forvirret over, over alt det podcast. Ikke? Det virker ja. ligesom, som om, at alle har en podcast. Det er det nye. Ja, det er det. Det er cutting edge. Ja. Har du også en mode -blog? Det skal du have. Du kan godt se, at jeg har cowboyskort på og cowboyskort på i dag. Jeg prøver ja. starte en helt ny trend. En ny trend. Det bliver så fantastisk. Men øhm, det situation... Hå, oh, må jeg godt lukke vind ud? Jeg fryser himlen meget. Uh, jeg skal nok helt lukke vind ud. Det, det, det kommer med. Altså. Vi, vi, skal vi ikke bare lave den sådan? Nu ved jeg godt sidste gang... Jo, nu laver vi bare en time, og så lægger jeg den op. Ja, jeg ved godt sidste gang, jeg prøvede på at tvinge dit format. Udøve vold på dit for, format helt vildt, jo. Jeg ved ikke, om du har taget til dig, om du blev blevet påvirket af, hvordan var det interview med Mallenberg? Var det lige så strengt, som det du havde med Morten? Jeg synes ikke, det var strengt på nogen måde. Synes du ikke, det var... Vil du ikke indrømme, at det interview, du havde med Morten, der gav du ham ikke, så du vil have meget kold snor? Jeg synes, det var Morten, der var streng imod mig. Jeg stiller ham et spørgsmål, og han gør alt for at sige ja eller nej til spørgsmålet. Og lad være med at komme med nogen uddygning overhovedet. Okay, jeg... Ja. Jamen, jeg gerne jeg synes vi har en ret interessant snak om improv comedy med Maya Morten. Den kunne jeg godt lide. Okay. Øhm... Ja, skal vi så snakke om min form for comedy alligevel? Det kan vi godt. Det kan vi godt. Deadpan. Det der det hedder. Det hedder, det er i hvert fald jeg lærte comedy fight club. Det det vil man kalde for noget der hedder deadpan. Altså at man har en meget sådan stone face og man overlader det der det der det der forhåbentlig burde ske, når man ser det. Det er, fordi man laver jo ikke noget som en særlig kropsbrug mimik. Så det betyder, at det som man på komikernes side ønsker, det er, at folk i virkeligheden bare skal i højere grad visualisere det, man siger inde i hovedet. Det er også derfor, at man sætter temperet lidt ned. Men du, men du laver vel alligevel en eller anden form for mimik? Nå, men det gør man jo altid. Man kan jo du, også... står, du står og klipper med øjnene hele jo, tiden? Jo, jo, men det gør, det gør man jo. Ja. Og det er også det. Altså, men jeg vil jo ønske, at folk bare lukkede øjnene under mit show. Ja. Øhm... Fordi det bliver bedre, så, hvis man bare forestiller sig det. det mm, men fordi jeg netop altid bare laver noget sådan noget, fortæller noget billedligt. Altså billedligt. Det er jo ikke sådan, jeg viser jo ikke ting med min krop. Vil, det, mit job vil være at blive forstærket. Det er kun en forstyrrende faktor, at man kan se mig. <laughs> um, og sådan tror jeg meget, at det pan er et Det er jo forhåbentlig, altså der er selvfølgelig nogen, der tænker, ej var det sjovt, at han står stille. Uh, men det er altså det, der er meningen. Det der er meningen, det skal være sjovt, det er bare fordi, man gerne vil minimere fokuset på det visuelle. Ja. Øh. Og folk har jo forskellige præferencer for, hvad for noget comedy, de godt kan lide. Men jeg tror, at dem, der godt kan lide den form for comedy, jeg laver, det er dem, der også godt kan lide at tænke som lidt abstrakt. Fordi man, man tænker jo netop abstrakt, og man forestiller sig noget, man ikke ser. Det er vel definitionen på at tænke abstrakt. Altså, så jeg tror lidt, at den bedste betegnelse for... Det jeg har lader det den form på for comedy, jeg kan lide. Det er sort. Altså, det sort, hvad betyder det? Det, det, det, er et, det er bare et begreb, man bruger, man har sat på nogle ting. Men i virkeligheden, mm -hmm. abstrakt comedy er nok et mere præcist begreb. Ikke? At man skal tænke lidt abstrakt for at være med. Jeg med altså, I alle stand shows, der er der vel næsten en sort joke, kan man sige. Ja, ja, ja altså selvfølgelig. Med, med det, det er den... jo ikke fordi, at middag er så, så specielt igen. Det er bare sådan formmæssige ting, altså. Men... Det er vel altså... ikke har man sagt at det at der er noget som hedder skråt af sådan kvalitet, ikke, ikke fordi at jeg siger at et højere abstraktionsniveau nødvendigvis har en, en høj kvalitet, det tror jeg ikke. Man kan gøre op det er jo subjektivt hvad man synes er godt, men jeg tror bare på for at man kan nyde det, for at man kan synes det er sjovt, så kræver det i hvert fald at man har en en vis evne til abstrakt tænkning og en vis øh, smag som favoriserer humor hvor man skal bruge sin evne til at tænke abstrakt det kunne være meget mere abstrakt jo det sidste gang du var med det nævnte du en komiker du var rigtig glad for som du sagde det var meget meget abstrakt det har nok været Steven Wright eller mit chatbøg det var i hvert fald en af dem, det var ja, dem synes jeg, hvis man godt kan lide det jeg har lavet så synes jeg man skal gå ind og køb øh, der se som netop også har haft med Vilja helt klart med Vilja har lædt det som se, ja. Eller LP er helt svær, Steven Wright, med, netop fordi det var bare, bare meget fedt at bare høre det. Eh øh, så kan man også gå og grine lidt, når man er landet op sted, det er altid lidt, lidt pigerne. <laughs> det kan jeg virkelig ja. godt lide. Altså hvis øh, grine og sidde på toget for eksempel. Så altså lige få øjenkontakt med en og så griner. Det kan du godt lide. Man får ikke øjenkontakt. Bare, bare sidde på sådan en dag. Det er jo, der er jo smukt, det der med man griner. Men man prøver på at stoppe med at grine, så kan man ikke. Så griner man jo rigtigt. Det kan du rette i, ja. Du ved godt, at man har høflighedsgrin og et, og et rigtigt grin. Ikke? Det, det, det bliver aktiveret to helt forskellige steder i hjernen. Og det er to helt forskellige ting. Det ene det er sådan en form for, altså for social tilpasningsevne, man griner af høflighed, og så det rigtige grin, hvor man reelt griner. Det er et helt andet sted i du kan også godt mærke det, når du rigtig griner. Ja, ja, det er, der sker et eller andet inde i ens hoved, man kan mærke det. Øhm, og det er også så tydeligt at se, når folk griner, ikke griner rigtigt. Alle sådan nogle tv-værter, de griner jo altså 99% af tiden bare falsk. Det kunne lige godt lade være. Og så når de endelig griner rigtigt, så kommer der de der et minut, hvor de ikke kan holde op med at grine inde i studiet. Ja. Ej, jeg, jeg, jeg hader falske griner. Ej, jeg ved det ikke. Det er jo også... Man, hvis, man hvis man aldrig griner falsk, så er man nok øh, socialt handelkablet. <laughs> ja, øh, men... Øh... Var det et falsk grin, det der, Frederik? Ja, det var... Man, man... Men, men det, jo, det er jo ikke noget, man rigtig kan gøre for. Det er jo bare sådan en refleks, man har fået ind. Ja, men det er også I en god så... ting, det er også en fin ting. Altså prøv at tænke, hvis øh, man, steder, man snakker med en eller anden pige, som man synes er sød, og man bruger på at være sjov, man bare sidder og bare surmuler. Det er jo ikke. Så, så, så er der sandsynligheden for, en skener bliver videreført. Bliver fra <laughs> ja, det bliver for mennesker. Det er jo en fin at gøre. Der gørt. var den igen, Frederik. Jeg er helt forfærdelig til det. Ja, jamen, det skal du ikke. Der er ikke noget det. Og du sidder lige siger, at du hader det, og så kommer jeg lige med to i rap. Ej, jeg hader, jeg, hader, jeg hader det ikke, så den hader det ikke. Jeg synes bare, at det ikke. nogle gange det kan godt være sådan et falsk. Folk, der gør det på sådan en sådan meget falsk måde, det kan de jo så selvfølgelig heller ikke gøre for. De har bare fået et forkert falsk grin. Ja. Yeah. Trigget det er vel i virkeligheden, at bare aldrig grine normalt, for så der ikke nogen, der kan høre, hvornår du griner falsk, og når du griner rigtigt. Bare altid grine, hvis du er falsk? Ja. Ja, så griner man jo bare aldrig rigtigt. <coughs> Ej, det lad... Ja, måske. Du er en klog mand, Simon. <laughs> det var godt, at du lige fik det der med. Ja. Tak. <laughs> det var så lidt. Øhm, jeg tænkte på, efter du var med... Nu har du optrådet et par gange her. Er du begyndt at overveje sådan at komme rigtig i gang med coming weekend? Eller skal det blive ved med at være på et hyggeplan? Øh, du mener, at leve er lavet eller andet? Ej, det skal jeg ikke, det er fandme, jeg synes ikke, det er ikke lige mig, det der med at leve øh, Når man laver det så snøver, jeg, som jeg laver det, ja. så har man en begrænset målgruppe. Så skal man enten være almindelig, gå ud og optræde til 40 års vildsdage og firmafester, så kan man sige, hvis man ligger i den genre, så bør man øh, dygtiggøre sig i det, i det fag og få de her mennesker til at grine og underholde dem. Og hvis jeg skulle gøre det, så ville der være så mange andre komikere, der ville være så meget bedre til Danmark. det end mig. Jeg er god nok til det. Til, jeg er god nok til at kunne gøre det til en vis grad. Ikke? Men ja. der er bare så mange andre, det er de bare er bedre til. Så er ingen grund til, at det, det skulle være mit fag. Så kan man sige, skulle jeg lave det, jeg laver endnu mer ekstremt, øh, og bare være helt god på det, og så have min is i målgruppe. Øh, men det kan man bare ikke rigtig tjene nogen penge på. for så det, det, det er det bare umuligt. Da er, er Danmark bare for lille land, og jeg er ikke erfaren nok. Det ville være svært at blive erfaren nok, og dygtiggøre sig nok i det. Også netop fordi man ikke rigtig har nogen ligesom at spare med. Nå jo, det har man da, det kan man da godt. Der er ikke så stor forskel i det, men det har jeg da, men jeg har bare mest selvskrædet jo ikke selv. Men jeg kan ikke rigtig se, hvordan jeg skulle gøre det, altså. Jeg har jo altid godt tænke mig at lave, lave sådan nogle sjove, mandrelagtige tv-programmer, eller et eller andet den stil. Nu laver vi også den her podcast, det bliver også super sjovt, men det er jo ikke noget, jeg ved ikke, hvor kommer til at høre det, 100 og der er, der er nogle af mine afsnit, dem er der 500, der har hørt. Okay, men de har downloadet dem? Du ved ikke, om de har hørt dem? Nej, nej, præcis. Jeg kan, jeg kan se, at de enten har downloadet eller startet dem. Ja, okay. Men jeg kan ikke se, de har hørt dem færdigt. Ja, så kommer der nok at være lidt... Ja. Men det er jo heller ikke... Det er også lige meget. Det er jo ikke noget, man kan tjene penge på. Men jeg, har jeg ikke... håber, der over en femtedel, der downloader den og alligevel starter den i hvert fald. Ja, altså... Jeg tror ellers bare, at jeg bare vil have det. Jeg synes også, der er sådan noget... Spørgsmål. Det er altså bare lidt sjovere, når man ikke kan tjene penge på det. Så, kan man, så har man lidt en anden passion for det. Øhm, lige så snart man tjener penge på det, og man ved, når man, hvis jeg kan få flere mennesker til at høre det, hvis det nu var det, jeg ville, hvis jeg ville tjene penge på den her podcast. Det var selvfølgelig totalt urealistisk, men lad os nu bare tænke eksemplet. Ja. Øh, så vil jeg jo selvfølgelig være interesseret i at gøre den bedre ud fra det, den målestok, der hed, hvad kan majoriteten godt lide, eller hvad kan en eller anden bestemt segment, hvordan kan jeg optimere det, sådan at, der vil være så så mange, jeg vil ramme så så mange, i hvert fald inden for en eller anden bestemt målgruppe. Men det vil man jo få lust til, det vil man jo synes var. Så vil man se en anden podcast, eller et andet program, hvor <coughs> man tænker, hold da op, jeg synes mit er bedre det, har det mere, nu har jeg lyst til at gøre det, fordi jeg vil gerne vise, have en eller anden form for ansættelse. Men hvorimod, når man gør det helt gratis, og ligger sig i et helt felt, helt alene, det vi laver, det kommer fandme til at være specielt, så, så brænder man bare for det på en anden måde så er det bare meget, meget sjovere. Man får en meget større glæde af det. Ja. Øh, og det betyder faktisk ikke så meget, at der ikke så mange, der, der hører det, man var bare sådan glad over, at man har lavet det. Og man ved, at den, dem, der så hører det, den kerne af mennesker, der kommer til at høre det... De kan virkelig godt lide. Ja, ja og det er også virkelig bare de mennesker, man allerhelst vil ramme. Nu kan man sige, nu er det, måske, det er ikke lige det bedste eksempel med der podcast, fordi det har så begrænset en... En, en, en, hvad kan man sige... Platform, en, en, eller hvad? Ja, Nej, men det, har bare, det er bare så begrænset en, en, en, en, muligheder for at ligesom informere. Du kan ikke rigtig... Det meget, meget svært om ved at informere det udordentligt. Det vil være begrænset... Der vil være en masse mennesker, der i princippet vil elske det, som aldrig nogensinde får muligheden for at høre om, hvad det er. Fordi det kan man ikke. Det der fordelen med tv. Det er, det er lige det bredere platform, at der vil være en masse mennesker, der tænker, hold kæft, noget men så vil det være, du når ud til de mennesker, som altså... Det oplevede jeg, da vi kom ind Fight Club. At jeg lige pludselig fandt ud af, hold da op, øh, det oplevede jeg jo aldrig, når jeg lavede stand-up. At der var nogen, at jeg oplevede, at jeg kom nogen op og syntes, det var helt fedt og sådan noget, men det var også svært at vide om, er det bare sådan falsk, nogen der bare kommer op, fordi de gerne bare lige vil snakke med nogen, de havde set showet, ikke? Men med Comedy Fight Club, der fandt jeg der ud af, der var faktisk nogle mennesker, som måske ikke var så vilde med almindelige stand-up, måske synes, det var sådan lidt for meget det samme, og lige og kom ud og havde lavet t-shirts og... Alle sådan nogle vanvittige ting, ikke? Øhm, så det kan man ikke... Der er vi godt, ikke? Ja. Det, det, det kunne være fedt at lave noget, noget meget niche på tv, men det kan man jo igen heller ikke leve af. Altså jeg vil ikke lave... Jeg har ikke tænkt mig, at jeg vil lave på den måde at komme med det. Never again. Ja. Også... Det, det, jeg, jeg synes så heller ikke, det er specielt sjovt at lave det der film det er fint nok at få penge. Jo, jeg har. Jeg ved det ikke. Jeg ved, jeg skal heller ikke sige det. Jeg har haft nogle okay jobs i det år. Men det har været få. Hør, ja, det har været overraskende. Det har været sådan nogle, hvor jeg har tænkt, hold nu kæft, hvor bliver det dårligt. Hvor bliver det ubehageligt, det her. Men så det faktisk vist sig at meget godt. Men det har bare været rent held. Ja, det har været virkelig held. For jeg har også haft nogle... Nogle skodjobs, eller... Nej, nej. Jeg har haft et virkelig dårligt job. nej. Men det kræver også, man har... Er... Altså, jeg kan godt se nu, at mange af dem, jeg har startet sammen med, altså, der bare har været aktiv, ikke? Ja. Øh, hele tiden, den professionalisme, de har jo bygget, altså, når man ser dem optræde sammenheden med mig, så kan man godt se den, øh... den erfaring, de har... de har fået med tiden, den, den, øh... den har jeg jo overhovedet ikke. Jeg kan godt gå op på en open mic, og så lave et andet rigtig godt show, ikke? Men de er meget bedre til, hvis det går dårligt, så har jeg været i situationen. Øh, og man kan sige jeg er nok markant bedre til det nu end jeg var da jeg var med at komme i Fight Club fordi jeg alligevel er sådan jeg ved ikke det at man er på et stadie og man så bare pauser en vis periode og optræder lidt det gør stadig, selvom man måske ikke lige bliver bedre over at få lavet nogle nye jokes og sådan noget så modnes man stadigvæk på en bestemt måde ikke? men man går hele tiden og har en anden, i mit hoved har jeg jo hele tiden været komiker selv når jeg har stoppet jeg har jo hele tiden haft en bevidsthed omkring har, har du stadig den der med, at, når, at du hele tiden tænker sådan en eller anden joke-form? Nej, desværre det, det har du fået vandt dig ja, Jeg kan huske, der var et tidspunkt, hvor jeg virkelig var meget, hele tiden jokede meget. Ja. Fordi jeg, jeg havde vendt mig til at tænke meget af de baner og brugte meget tid på det. Og det kan jeg godt mærke nu, at det har min hjerne vendt sig af med. Det, det, er, lidt, det er lidt en skam. Jeg tror også ikke... Og det er lidt ærgerligt ikke, fordi hvis man skal være rigtig god, så skal man jo... Så skal det jo være i de år, hvor nu bliver jeg snart jeg bliver 25 til august, ikke? så er min hjerne fuldt udvok fuld <går> udvokset. Ikke? Så kan man sige, at det er lidt en skam, at jeg ikke har brugt øvet og dygtiggjort mig i at være sjov i, på samme måde, som jeg kunne have gjort, hvis jeg bare havde er den fulde hammer. Ikke? Hvad er teorien til det? Vil det så bare blive ved med at sidde i din hjerne? for frematurl. Nej, men, men, men jeg tror det, altså, hvis du skal være en god fodboldspiller, så skal du nok starte tidligt, ikke? Det er det <laughs> ja. du, du, i den i, i, i den også derfor at børn lejer, ikke? Ja, dyre, leger. Er dyre for at dygtiggøre. Altså du kan se lege efterline er jo det som er det voksenleje for eksempel fangelege eller sådan noget papirlege med dukker, fordi de skal være mødre noget, Det er jo helt naturligt, man har en instinktivt lyst til at gøre ting der dygtig gør ind i det som man skal gøre, når man er voksen. Altså, som mennesker, vil jeg nødt til at tage det forbehold, at det vil være ligesom i stenalderen, ikke? Ja. Fordi det er det, vi genetisk er kodet til. Du er sådan altså en køb, man... Ja, men altså, ja, ja, ja. prøv at se, nu har jeg, ja, jeg siddet og spillet. Ja, Call of Duty, det var super sjovt. Call of Duty, øh, hvad hedder det? Modern Warfare. Øh, og det var jo klart, det er jo fordi, prøv at jeg synes, det er sjovt, det er fordi, jeg, vil, jeg har kodet til at være sådan jæger, yeah, ikke? Du har kodet til at slå ihjel. ja. Jeg vil det, altså, det er jo fordi det stimulerer ens sådan jagt eh øh, naturlige jagtbehov. Og det er derfor en rengebød kan lige have en pige. Punktum. Punktum. Ja. <laughs> det kommer ja. bare randfris med dit punctum. Men hvis vi snakker om det, hvis vi lige bliver lidt i det, så ja. tror jeg faktisk hov oh, nu ringer der en telefon. Ja, jeg ser lige hvad der er, for om det er relevant. Okay. Om jeg kan bare fortsætte videre til mikrofonen. Det kommer til at virke mærkeligt. Nej, det det kan jeg ikke, Frederik. Ja. Var det mor? Nej, det var det. Ikke. Okay. Okay, men uh, jeg ja tæ tænkte over hvad det er, hvorfor er det er at folk uh, har huumor. Altså, hvad er hvad, hvad, den kan man lige så forklare humor? Ja. Så en øh hvorfor har man hvorfor Lære er jeg, kaffe? Ens? Ja, øh uh, ja, ja tak. Hvorfor har man uh, um, altså der må, siden man har humor siden man kan grine af humor så må der være et eller andet anlæg i ens hjerne bare en halv seske put så må der være et eller andet anlæg i ens hjerne der ligesom gør at man må have en eller anden altså, siden man har anlægget til at kunne grine til at have sådan humor, humor hvad hedder det humor og ting så må man jo have et anlæg i ens hjerne som stammer fra en eller evolutionær fordel altså og hvad ja, fanden ja. er det jeg tænker lidt hvis man nu perspektiverer til noget andet f.eks. Det, det med at fortælle en historie hvis det du vel der så bliver det n Altså for eksempel det med en historie Hvis du ser gode film og gode bøger De handler som regel altid om Konflikter og om kærlighed Altså de handler om I virkeligheden i bund og grund Om overlevelse og forplantning ikke? Ja. Det gør de jo Det skal helst være noget med Nogle der er i livs fare For et eller andet uhyre eller det nu er. Deres eksistensgrundlag er truet Og så ender det med at de klarer den Det kan vi godt lide Fordi det, det, vil, det svarer vel til at vi sidder rundt om lejrebålet og en land anden fortæller om en eller anden historie, han har haft med en land løve. Og så kan vi lære noget af det, fordi det, at vi, vi bliver græbet af hans historie om løven, det gør, vi kan bruge den, når vi selv nøder løven. Ikke? Så det, jeg tror, at det forklarer ligesom, evnen til at fortælle historier, og høre historier, har have lyst til at høre en historie. Men, men hvad er det så, der gør, at man gerne vil høre en sjov historie? Det, det, det er jo det, er det der, jeg ikke helt begriber. Hvad, hvorfor, hvorfor har man på et eller andet tidspunkt haft et behov for at høre noget, der var sjovt? kan det ikke være en eller anden form for diplomati? Det Jo men altså du kunne lige så godt forestille dig, hvor hvorfor hvor skulle vi som som snudst indere mennesker, hvor, hvor, hvad skal vi bruge det til at sidde på talskørhistorier til hinanden? For det der har der helt klart været det man griner af noget. Emil, jeg, jeg ved det ikke. Det er ikke lige så klogt som du er. Jo, nej, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Det har jeg bare tænkt meget over, for det man kan som reelt forklare alting. Ja. Udfra et eller andet eh øh, eh, øh, hvad hedder det? Ud fra en eller anden forestilling omkring, hvordan det må have været at være i stenalder. Man kan forklare de fleste så sådan en adfærdstræk ud for det, ikke? Jo, du har ret. Mm. Det er meget optaget af. Punkt 2. <laughs> okay. Sidst der snakkede vi om noget, det synes jeg var interessant. Det var noget, du gerne vil snakke om, hvad du synes, at unge komikere skal gøre, der ja, er nystartet. Lars, for det med, Jensar. Om, hvad de skal gøre for at gøre sig bedre. Jamen det er jo ligesom, man kan sige, nu har jeg fået lidt på afstand, ikke? Ja. I og med, jeg har haft noget stop, og så har jeg gjort mig nogle overvejelser omkring, hvad, hvad jeg ligesom ville ønske, at jeg selv havde gjort. Det, det som er hele, øh, man kan sige, det som er det typiske, det der altid sker, det er, at du er nødt på åben mig, så kommer der nogen hen til, der siger, okay, det du skal gøre, det er, at du skal gøre det, at du, finder nogle jokes, der virker, og så åbner du og lukker på det, og så putter du noget ind i midten, og så har du lidt på jokes, der hiver det op, og så kan du altid eksperimentere med ditt materiale og have et eller andet nogenlunde en sikkerhedsshow. Og det er også rart, så har man en form for sikkerhedsnet, ikke? Ja. Man prøver at bygge op, så har man en sikkerhedsnet, hvor man tænker, nu føler jeg mig sikker på mig selv, øh, og jeg tænker, det kan ikke gå helt galt, fordi jeg har det her sikkerhedsnet. Og det synes jeg er, så, synes jeg er en skam, fordi den usikkerhed, der er, når man går op første gang, de fleste rykker sig faktisk rigtig meget fra deres debut til anden gang. Ikke? Fordi det er en voldsom oplevelse slet ikke at have det der sikkerhedsnet. Det har du ikke på dine debut. Der er du bare på fucking bare bund. Ikke? Ja. Og det synes jeg bare folk skulle tage, når man er helt ny, eller i det hele taget alle, der laver at komme med det selv, hvis man bør prøve på at udfordre sig selv med at lave noget, hvor man ikke har det sikkerhedsnet. Fordi så rykker man sig, og man bliver en bedre komiker af det. Det gør man. Jeg, jeg, efter, tre, efter jeg havde optrættet i tre år, gik jeg ned og lavede Impro 100%. Jeg syntes bare bagefter, hold kæft, jeg, jeg var virkelig nervøs. Jeg husker, jeg var altså nervøs. Og på det tidspunkt, der var jeg som regel fuldstændig fladtegnede ja. nærmest, når jeg skulle på. Altså, det du ikke røre mig en skid, men jeg var virkelig nervøs. Jeg syntes, folk skal gøre det helt konkret. Man skal gøre nogle ting, man ikke ville gøre normalt. Øh, gå ned og prøve at optage på engelsk. Øh, gå ned og lave 100% impro. Lad være med at have alle mulige udvarier og ting og lort. Bare gå op. Spørg folk, hvad skal jeg snakke om? Hvad hedder du, hvad skal jeg snakke om? Kom med et eller andet. Øh, Prøv at gøre det. Prøv lige at udsætte sig selv for det. Man bliver bedre. Det er jo selvfølgelig ubehageligt. Fordi man er bange for, der. Man er bange for at dø. Fordi det er, det er ikke rart. Men man må også bare sige. Og det vil de fleste komikere sige. Du bliver bedre af at dø. Altså hver gang man har et rigtig dårligt sjov. Et virkelig, virkelig dårligt sjov. Så bliver man meget bedre. Så hvis man bare lige kan være lidt iskold. Og har en måltænding om. jeg vil gerne være en god komiker. Så bliver jeg nødt til at udsætte mig selv for nogle af de her ting. I stedet for bare at være en tyst dre ja. Så synes jeg, man skal gøre det. Øh, gøre alle mulige ting. Man kan også gå op, hvis man nu for eksempel er, har en bestemt stilart. Så prøve at skrive et show øh, i en anden stilart. Det kan også være fedt. Altså hvis man nu er meget, har mange af sådan nogle... Øh, altså det typiske er jo, at folk prøver på at efter... Altså er voldsomt inspireret i, at man er bestemt af de, af de typiske danske komikere. Det, det, det er det typiske mønster. Og folk starter så prøver de på at være anden eller million eller andet og sådan. Noget. Ja. Og så sætter de sig lidt fast i det, fordi det er nok noget de har gjort for at være på en eller anden sikker grund, ikke? Men prøv at kaste sig ud i nogle andre ting. Altså at... <laughs> hvis hvis det er det man godt kan lide, hvis man synes det er rart at man lige har en stil, der mener det der, men så prøv at være eller noget. Altså prøv at... <laughs> så at eksperimentere lidt med charren, du så kan man altid gå tilbage igen jo, og tage tage noget med man har lært så. Men nu de fleste er nok mere sådan en øh, inspireret udenlandsk komiker. Det er nok de første danske komikere som vil ja. sætte sig selv og sige, "Åh, men jeg prøver på at være ja. det, det er meget det er meget øh, det giver ikke så høj status i komiker miljøet. Det tror jeg heller ikke at man skal regne. <laughs> Nej. Øh. så bliver det nok også bare ved med at være en dårligere udgave. Ja ja, lige ved øh. så det synes jeg at man skal gøre. Ja, hvis man tænker på, det. men nu er det jo blevet helt vildt svært at komme på, har jeg hørt. Jamen det er, det er jo det jeg egentlig sidder og tænkte lidt på, for det det kan man sige det vil være faren med at gå op og lave Nej, men det er det ikke, for det man skal bare, det handler bare om at sige det jo. Det handler jo om at at få det kommunikeret ud at man går op og så for eksempel det jeg vil gøre. Nu har du, nu har jeg set dig på scenen, og der har virket det til at du har en, en, en naturlig øh, sådan, øh, du har en naturlig evne til at få folk til at kunne lide dig, når du står på scenen. Den naturlige scenepersonlighed, du har, er en, man kan lide. Så det vil sige, selv hvis du har et dårligt show, så vil folk ikke have sådan den der ubehagelige følelse af, det her det er meget ubehageligt. Det kan godt være lidt rigtig ubehageligt at se forstander, hvor der er en, der har et dårligt show, man kan bare se, at det gør ondt på ham. Ja. Og, og det er bare, så har man bare lyst til at, ikke at være der. Øh, det tror jeg, at det vil nok ikke blive det store problem for dig, men det vil det være for nogen og, og til dem. Mm. Der er det jo bare at, at gå op. Hvis man nu beslutter sig for, at nu vil jeg lave improv, så sig det bare. Gå bare op og sige, jeg er en ny korbygger, og jeg har opdrettet et par gange, og nu har jeg besluttet mig for, at jeg gerne vil prøve noget nyt, så nu laver jeg improv, så så er jeg sikker på, folk vil være helt med på det. Og så giv dig en masse goodwill og tænke, at han tør det ikke, det er modigt. Øh, der er der jo ikke en menneske, der sidder og, og tænker, hold det op, nu skal vi godt nok handske ned med nakken. Når det er at nogen går op og er så modig det, det, det er min erfaring med publikum Specielt open mic publikum er super søde Det er jo noget helt andet Når du kommer ud i, i en anden Der man jo på hjemmebane Det er jo komikernes sted ja. Når du på ude bagen, så er det noget andet øh, Og jeg synes også man skal lade være med At stræbe for meget efter At få et eller andet job øh, Lade være med at prøve på At blive booket ud til et For tidligt fordi man kommer bare til for få dårlig oplevelse med Det synes øh, jeg det synes ikke, uh, uh, det synes du ikke man skal. <laughs> Nej, det synes jeg ikke. Um, men ja. og så men, men, jeg ved ikke hvad andre konkrete, konkrete ting jeg synes man kan gøre for at lige så at hoppe ud i uh, altså det er jo lidt som hvis man er bange for højde skræk så hopper ud i alle skærme, ikke? Men det kurerer jo også den der det man, man rykker sig virkelig med et 7 mm i stedet for hvis man gør det, på den der typisk er, folk gør det på, så bliver man bare lidt bedre gang for gang for gang for gang. Og man sidder meget fast i det. Og det gjorde jeg jo også. Jeg sad jo meget fast i den. Der. Jeg havde fundet en eller anden stil, men at stå stille. Og så sad jeg fast i den stil. Og det gør jeg over så vidt stadigtig, ikke? Jeg sidder fast i den. Det er jo mit sikkerheden at det er at stå på den der måde jeg har fundet. Eh. Øh, og det havde jeg sikker på at jeg havde været meget bedre gå hvis jeg havde. Eh. Øh, den jeg havde personen for det og gerne ville det så havde tur og bare eksperimentere helt vildt. Fordi så kan man altid gå tilbage til den form man har fundet og så samle trådene og så tage noget med sig fra det hele. Eh. Øh, ja. Det er jeg sikker på øh, man skal gøre. Men jeg jeg jeg prøvede jo så at lave ikke 100% tempo. Mm. -hmm. Men øh, for eksempel jeg prøvede jeg prøvede to gange. Jeg prøvede i øh, i torsdags, hvor jeg var på play. Ja. Jeg har øh, sådan en åbner med, fed jeg ikke har en åbner joke for, for det mest beskriver sådan langt, så ja. fandt jeg på bare at gå op og sige, jeg ved godt, hvad alle sammen sidder og tænker, og svaret er 30 20 92 35. Ja. Og så får jeg så fat i en pige fra publikum og spørger, vel først tror jeg, jeg kigger, så jeg kan ikke høre nogen mobil der der eller et eller andet. Og så forfældige en for publikum og spørre hende om hvorfor hun ikke er i gang med at skrive ned. Og så spør jeg, er det fint, du kan også skrive på? Så siger hun nej. Eller så siger hun ja, det har jeg ikke. Så siger jeg, godt, det har jeg tænkt på, og så har jeg jo blyant og blok med til en. Ja. Og så lægger jeg så slader jeg ved lavede jeg halvandet minut. Og så vidste jeg, at det var den jeg skulle komme videre derfra. Og så jeg, for, nu begynder jeg at snakke med hende igen. Og så altså, du har lavet halvandet minut jokes, eller du kørt den ud ad den tangent i de halvandet minut. Nej, nej, nej altså, jeg, jeg, ja. jeg startede med det, og så lavede jeg halvanden minut jokes. Ja, okay. Og så begyndte du at snakke med hende igen? Ja, og så begyndte jeg at snakke med hende igen. Og det var så, altså, for det andet der, det var planlagt fra punkt til præget. Ja, okay. Hvordan, at, men så begyndte jeg så, der tror jeg, at jeg lavede et minut, halvanden, hvor jeg stod og snakkede med hende om, hvorfor hun ikke ville have mig, og jeg ved ikke hvad. Men blev du så grebet af jeg kan det? Det gør meget. Det, jeg gjorde det første gang, da jeg gik en impro første gang, der kom jeg til at lave helt vildt meget lang tid. Jeg mistede og bare det er sådan Oj, fordi når man lytter til hvad man har fået det første grin, det er altså forløst på en helt anden måde end at få et grin andre en joke man har forberedt. Det, det giver en en en meget større glæde. Ja, og jeg, jamen jeg jeg prøvede det en gang, en gang før det gør til det gør til din nyeste nye, nye, ja, hedder, hvor der hvor jeg har en bid om en. Jeg kender den der hedder Mas. Og så er der så en fra publikum, der siger, at han jeg ikke helt, helt hørte, hvad han siger første gang, så jeg kigget ud hvem var det, der sagde noget? Og jeg skal lige til at gå videre, til det kommer, selv fra himlen, ham har der sagt noget, der siger, jamen, jeg kender også bare en, der hedder Mads. Nåååå. Og så kunne jeg bruge det resten af showet igennem, hver gang jeg nævnte Mads, og så ja. gå tilbage til ham. Det var rigtig sjovt. Jamen, det lyder godt. Men måske mere, det er bare mere for at fortælle, at jeg synes heller ikke, det er så fejligt, altså når man Nej. først er kommet i gangen Jamen det er det ikke, det er, det er rart. Altså fordi man kommer hurtigt, der går sgu ikke mange gange, når man har optrådt, før man savner det der kick, man fik første gang. Man skal da bare være sådan en kick-jæger, -yeah, altså. Bare tag telefonen, klipper du ud. Hvor kommer vi fra? Jamen jeg tror bare, vi skal snakke om hverandre nu, fordi nu er vi ligesom rundt om det. Jeg synes, det er faktisk, at bliver det, jeg er sikker på at det bliver bedre i dag. Det blev, det, man skal ikke blive ked af, hvis man så hører det her at det andet gik gik i vasken. Nej, jeg tror at det her det bliver meget bedre. Det har også været det det har været mere det der du gerne vil have i dag, tror jeg. Nå, ja, men det ved jeg ikke om det blev det, om det om det er bare er det, det det er nu. Jeg blev bare sådan øh, jeg vil jeg, jeg blev bare så bang da jeg hørte det afsted du fordi at, at, at, at, at du styrede interviewet, du styrede det virkelig meget. Du var lidt som en TV-avis næsten. Det det var det var faktisk ikke for at hjælpe mig, det var ren frygt at du ringede til mig den den aften der og jo, det var også for at hjælpe, at jeg er sikker på at din podcast blev bedre at, at, at gæsten for lov til at køre ud af en tangent lidt mere. Det du ikke havde forberedt det så meget, så, di, så du, din men jeg ville jo gerne have, og det skal vi også have med i den her. Nu er der også lige lidt tid tilbage. At hvor lang du, hvor lang tid er den på? Den er på 3 kvartar, du skal klippe lidt ud. Men at man jo følger dig, du er ligesom øh, protagonisten. Altså man, man som lytter identificerer sig med dig. Og i den situation, du er i, at du var ny komiker, og du gerne vil have nogle... Du har, hiver folk ind, der har, har en forskellig baggrund, men alle sammen har en eller anden relation til comedy. Og, og så snakker de om noget, og øh, altså så når man hører det, at man identificerer sig med dig, og tænker, nå men nu får jeg nogle informationer, som jeg kan vælge at bruge eller lade være, for nogle forskellige perspektiver af at man lige som at du så ved, når jeg engang i 2014 skal til at lave mit andet one man show i parken, så kan folk gå ind og høre det her, og tænke, hvordan kom? Nej, men ikke jeg ikke, ikke på den måde, ikke så meget det. Mm -hmm. øh, men det glæder jeg mig der til, <laughs> øh, men øh, mere at ehm øh, hvad hedder det nu? Øh, det synes jeg også, du fungerer mere nu, nu har du jo sagt så meget det som du sagde sidste gang. Så det ved at få så mange kloge ting og men bare læne sig tilbage og og nyde det. Men når du ikke, men når du mere snakker til dig selv, ikke? i stedet for at du har bare nogle forberedte spørgsmål, så er det lige om at at man bedre kan identificere sig med dig som lytter. Jamen det du. Det, det tror jeg, at du har ret i udendørs. Eh, det var bare det jeg tænkte. Det vil det vil jeg, det vil jeg gerne bidrage til at det kommer i den retning. Og mm. Det jo ja, det ved jeg. Ikke. Det passer nok mig. Det er jo et interviewformat. Det skal den der skulle du nok konfeste i. Jo, men det er, det er mere hvad, hvad er det ved det, det? er mindre Aloha og mere ja, en eller anden anden talk show, jeg ikke lige kan få <laughs> nu. Om man hygger sig. jeg har ikke set det der Aloha lige så meget der. Men det ser godt fint Og det var bare sådan en normal talk show form, lige som det der og alt. Ja, det der. Ehm. Falsk Kasper med drillaudsalen i stedet for. Der var med opsige dit eh øh, opsige dit TV-abonnement og så var øh, indvorder.dk/bonanse. Ja, så se alle afsnit af Kasper med drillaudsalen. Gør det. Specielt hvis du er øh, hvis du er mellem hvor gammel er man? Hvor gammel er man der? Hvis du går i 9. eller 10. klasse, så skal du se med drillaudsalen. Det, eller vil du sige det er det bedste tidspunkt at se Kasper Montrell optage på? 9. 10. første 2. g. Ja. 2. g så men det er jo bare problemet med det nu at der var mange ting der var aktuelt den var... jeg var lige akkurat gammel nok til at kunne forstå noget. Så du det den at det altså først kom ud. Ja, det så, så, så, så jeg, det så jeg så ikke alle afsnit. Jeg så det når det var ja. Så og der var, man jo, der var jeg lige gammel nok til lige jeg kunne forstå det. Men, men da det så kom to år senere, hvor jeg så alle afsnittene og fulgte det og og sådan noget, der kunne jeg jo godt huske de ting, vi snakkede om stadigvæk, fordi jeg alligevel havde den alder til at jeg kunne følge med i det. Ikke? Så det, det vil man jo selvfølgelig ikke have, øh, hvis man bare lige er... Hvis man nu for eksempel er fem år yngre end mig bare, så vil der være en masse ting, man umuligt vil, vil kunne huske. Ja. Hvor gammel er du? Jeg er 20. Så ved du, hvem Elzebeth Gern Nielsen er for eksempel? Nej. Nej. Jamen, så vil der være en masse referencer, der, der ryger ud jo saltefanden. Men, men, ja, der. men der vil stadigvæk være nogle ting, man godt, ved, man godt ved. Der vil også være nogle ting, som man alligevel ikke ved, som man ikke nødvendigvis ved, selvom man måske er altså sådan en, så hvis man nu er lidt ældre end mig, for eksempel, hvis nu er, der vil jo stadigvæk være nogle ting, der for eksempel være nogle af de der referencer med den spanske borgerkrig og højens Hemingway. Der vil der være mange mennesker, der ikke ved, at Hemingway har har skrevet en bog om den spanske borgerkrig. Der er jo masser af referencer, som man alligevel ikke vil få fat Og den bedste reference er alle måske Bjarne Goldbæk, som på det tidspunkt var en legendaristalsk fodboldspiller. Ja, men det, det er jo stadigvæk sjovt. Jeg ved ikke, når jeg ser det nu, så er det bare sådan... Det er på en lidt anden måde at se det nu, ikke? Fordi jeg, er men, jeg, på... jeg kan forestille mig, du også bare tæskede det, det igennem. Jeg ved det ikke, hvor mange det, gange... Så... Ja, men det er også bare nostalgi, fordi hvis, jeg ser det nu, hvis, jeg, hvis det var kommet nu, og jeg har den alder, jeg har nu, og jeg har de preferencer for comedy, jeg har nu... Så er jeg er på jeg vil. Jeg er sikker på at jeg vil have, have synes godt om det. Og helt sikkert havde set det, men jeg havde nok ikke haft sån et det samme forhold til det overhovedet. Jeg havde nok ikke engang set al afsnittet endnu. Det det ramte lige noget i den tidsorden men jeg synes virkelig at det er en skam. Altså, når man sidder og kigger tilbage og det comedy der blev lavet, så synes jeg at det er en skam at der ikke er noget mere der er lige som der blev lavet noget fin nok comedy i det, men der blev ikke lavet noget der lige som sådan skaper en vis identitet. Hvis man har en identitet, hvis man godt kan lide det. Det havde mandril. Det, det tror jeg fandme ikke, der har været noget siden. Øh, hvor hvor man tænker sådan, men, øh, det er en del af det, jeg er. Det er man ligesom identificerer sig på. Ligesom hvis man er skater eller sådan noget. Det snakkede vi også lidt om i den anden der. Ja. At det var det jo. Det var det jo. Man var jo mandril. Nå, men man var, man var mandril. Men altså. Det kunne der godt ja. være noget mere, ikke? Ja, altså. Det er fordi, det er så meget enten eller. Enten så kan man virkelig lide det, eller så kan man overhovedet ikke lide det. Altså, det, det sagde du også sidste gang der. Nu bliver det bare sådan en reposition af, hvad du sagde sidste gang. Men der sagde du, at du var ret i det der med, at det er... Altså, der er så mange referencer i dag til Mandrill-aftalen også. Altså, det skabte sådan en helt. Altså, du, hvis du skal gøre det op og den impact, jeg har haft, så kan det godt være, at der er nogle komedyserier, som har haft måske næsten... Øh, Næsten fire gange så mange ser op, når du gik op på ser-tallen, ikke? Men, men som så bare fuldstændig er blevet glemt, hvor mandril, altså det har haft en enorm øh, betydning for, hvordan, hvad der så senere er kommet. Altså, hvad var det, det hedder Drengene Angora? Ja. Alt det der med dem, alt det, de, den der firkløver, eller hvad de var lavet, var jo helt vildt meget mandril-inspireret. kan huske, at jeg var helt vildt fjendsk for det, da det kom, ja. fordi det var bare sådan, at oh, de efterligner mandriller, og det var sådan en dårlig, husker, at jeg synes, det var en, jeg husker, jeg synes, det var en dårlig efterlening af mandril, ikke? Det var de var helt lede med man fans da de startede. Men altså, det var fra Kongor, det var det var bygget lidt op som man dreel aftalen, men så havde de prøvet at putte sådan mere forståelig humor. Men det var også det. godt, det var også godt. Det skabte jo også en vis identitet. Det var faktisk ret godt. Jeg synes faktisk det, det er også lidt Du du kedede dig, du havde det der finske forhold ja. det i starten måske. Ja, men det var nok bare så var jeg, men det var liksom som holdt man jo med det. Hene, øh, det er jo, det var faktisk, jeg synes, når jeg, når jeg skal se det nu, sådan udefra, så synes jeg egentlig, det er faktisk en af de bedre ting, der er lavet. Der er blevet lavet mange fin nok ting, jo. Øhm. Men jeg kunne godt være lidt mere, jeg synes godt, de er også min generation af komikere, kunne har have lidt mere sådan kant. Alt dejligt for mange af sådan nogle øh, ikke-rebelske øh, og meget sådan der er mange, der har for stor anerkendelse for den gamle generation af, hvad de har lavet. Og så, åh, oh, det er så godt, og de er så god ro, de gamle, og så en lille smule suck-ups, måske. <laughs> uh, eh, ikke for at os fornærme nogen. Jeg, jeg, jeg, jeg vil da ønske, at der havde været lidt mere, lidt mere bid. Lidt mere sådan, uh, at man identificerer sig selv som det modsatte af det. Altså, da stand-up startede, havde det jo en det, det, det var vel, de havde vel nok en identitet, der bare var sådan en reaktionær mod det, der var der før, ikke? Øh, altså sådan imod sådan noget revy og sådan nogle ting, ikke? Hvor at, øh, man kan sige, at dem, som har lavet stand-up op igennem man startet op igennem nullerne, har på ingen måde haft det der med, nu vil jeg lave noget, som er direkte modsat. Altså sådan man definerer sig, støv, sådan havde jeg det lidt, følte jeg, at, at, at, at min, min identitet som stand-up komiker, det var det modsatte af det, der Men, var stand-up, at... ikke? Sådan en, lidt re, sådan en reaktionær. Det synes jeg... Det synes jeg godt, der kunne have været mere af. Anders Maddison tog den med lidt op, dengang han som kom frem med at prøve at lave noget andet end de andre. Og dengang inden ham, der var der også meget med at... Har jeg hørt, jeg, jeg har set nogle små clips, der viser det, men at... At der var mange danske stand-up-komikere, der bare havde set noget amerikansk stand-up. Og... Altså... Det var ikke sådan en overret efterligning, men altså så emnet og selve permissen, den var fuldstændig det samme i nogle tilfælde. Ja, ja det, det er så det, men jeg kan, sådan, sådan vil det nok altid være. Er, fordi jeg, der går jeg der slet ikke på nogen måde fri, altså hvis man ser sådan noget en som Stephen Wright, og så ser det, jeg havde, så er det da også super, super meget inspireret. Og jeg er sikker på, at jeg ikke kunne have fundet på de jokes, jeg havde fundet, hvis jeg ikke havde hørt det, fordi det er, ligesom, det er jo den måde, man lærer på, altså. Ja, den, ja. Måde, den måde, man lærer ting på, det er ved at efterlige en andre. Den måde, man lærer at blive en god fodboldspiller på, det er at se en anden fodboldspiller lave en bevægelse, og så prøve på at kopiere den. Det, det, er, jo, det er jo den måde, indlæring foregår, i alle, i alle fag og alle dele af ting, man kan lære. Så det, det, der, det synes jeg ikke, der er noget galt med. Men man kan godt øh, vælge, når man ser, noget, det, det er populært, så kan man godt... Øh, det er ikke, at jeg siger, at alle behøver så godt. Det, det skal de jo selvfølgelig ikke. Så er der jo ingen idé i, at... Er. Så bliver det bare sådan noget hipster noget Hvor alle de kommer til at ligne hinanden alligevel øh, Ja det ved jeg ikke Det ved jeg ikke om, om Det er jo måske en ret søgt ja. Analogi øh, Men øh, nu hipster hipsterbegrebet jo også blevet fuldstændig udvandret Faktisk vil jeg godt anbefale Hvis man går ind der var en der hedder hipster, Det ved jeg ikke om du kender ham Nej. En, der, Det er sådan noget tid Så nu, hipster, nu er hipster jo også sådan lidt på vej ud Men, men, men, men han lavede sådan en blog om Hvor han blev sådan helt satirisk gøre grin med hele hipsterkulturen. Og så blev det helt vildt populært blandt alle dem der var virkelig var hipsters. Altså hvis du ikke fulgte Copenhagen så var du i hvert fald ikke hipster. Ja. Eh, øh, endte det med at det, blev, det blev en del af, blev virkelig det mest hippe. Det var at völge Copenhagen Hipster. Sådan at øh, det gik det blev, det blev det han selv havde startet med at vil gøre grin med, men det han var virkelig en sjov mand, han havde lavet et pågøn, det Program, den hedder Copenhagen Hipster. Lavet alle de sjove diagrammer og sådan noget. Hvis man bare hvis man har boet i det er nok mest sjovt for folk, der har boet i København fra, i hvert fald i i de sidste 4-5 år. Men hvis man har det, så, så, så er der virkelig mange, øh, og man har haft en vis aller Altså man skal nok alligevel være... Ja, du vil nok synes, du... Jeg tror, du vil synes, det er sjovt. Jamen så, jeg, jeg skal nok jeg skal kigge på det, og så lægger jeg også lige et link ja. til det. Ja, ja. Det er, sjovt, det, det er altid sjovt, at folk der noget, der kommer med en anden baggrund end lige stand-up, øh, som, som, som jeg i hvert fald er vant til at beskæftige mig med. Det, det er kommet af det, der kommer fra den. Men man må også være åben for, at folk kan komme med noget rigtig sjovt fra, andres, fra en helt anden baggrund af nogle helt andre sider. Så ja. det kan være meget befriende øh, at se. Jeg vil man kan sige, meget af det underholdning, der kommer i fjernsyn i dag, det kommer fra stand-up-miljøet. Altså, så sidder der writer på det, som er stand-up-komiker, er det der du vil hen? Nej, jeg ved det ikke. Jeg glæder mig til at det, det gør jeg. Det. Jeg glæder mig til det dør. Jeg glæder mig til at at, folk, at man laver nogle, at der kommer sådan nogen øh, fjernsyn der bare kan modtage, øh, der bare kører på nettet og folk, der er nogen der sidder lige som nærmest der en form for DJ bare i stedet for at vælge musik, så bare sidder og pikker sådan noget øh, sjovt ting på nettet, som folk kan se. Sådan folk bare det bliver mange folk der sejrer. ikke? Sådan at alle mennesker laver noget totalt amatør, men så så det noget af det der virkelig så er det 99% af det er lort, men 1% er virkelig, virkelig godt. Jeg tror ikke, du kommer til at leve den dag, hvor det sker, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er der på vej. Det er der på vej. Det kommer der til at ske. I dit fjernsyn? Ja, og der er der internet internetfjernsyn nu, ved du ikke det? Men de ikke jo, jo, men der er der er ikke nogen, der sidder og vælger det for dig? Nej, nej, men det kan da godt gøre. Jo, der er der nogen, der laver sådan nogle YouTube-channels, channel hvor de sidder og... Ikke fordi jeg synes, at de er specielt gode, men jeg tror bare, der kommer mere af det. Og så kommer det, så kan man bare finde, der han har det nok, det er den samme mig. Så sidder han og lever af at finde sjove ting, du kan lide. Ved du hvad, der er jo de der YouTube-battles rundt omkring København, er der begyndt at komme. Ja. Hvor folk de står og mod hinanden med at finde de bedste YouTube-klips. Ja. Og så skal folk stå og klappe af det. Ej, men det synes jeg ikke er specielt. Det er ikke, fordi jeg synes, det er Men jeg tror bare, at det er, en, det er spirende bevægelse. Altså, det ville være fantastisk, at i stedet for, at der er et eller andet CV-kanal, der vælger et eller andet, ud fra et perspektiv omkring, hvad kan de ramme bredest og ramme ned i et segment, som bruger så så mange penge, så de kan tilrette nogle reklamer på det her. Det er også fint nok. Det skal de jo også leve af. Det har jeg ikke noget imod. Det kunne bare være fedt, hvis der var noget, hvor man virkelig kunne se noget, når man nu alligevel gerne vil underholds, at underholdningen kunne blive så specifik, ja. at der var så stor mangfoldighed, at der sad, at du kunne finde, når man ham, der udvælger de her ting, han har nøjagtigt den samme smag mig Så det i meget langt høj grad Rammer meget mere præcist På det man godt kan lide Ja yeah. I see where you're going Øh men det, det ved jeg ikke om det om, om det kommer til Det kommer sikkert ikke i Danmark Nej jeg synes til at sige det. Jeg tror ikke Danmark ja. er stor nok Vi har jo. Ja. Nå ja men så er det jo også godt at, Så kan det jo bare komme andre steder Det mest gode kommer De bliver jo heller ikke lavet i Danmark det gør det ikke. Det gør det ikke. Altså når man ser, hvis du nu for eksempel og ser så noget som The Office, den amerikanske The Office, så er der bare så mange, der er kælet så mange for alle detaljerne, ikke? Der er så mange, jeg elsker den amerikanske The Office, jeg ser det alle afsnit. Ja, men det her også. Det er der er så mange små detaljer der bare som bare altså en ren håndværksmæssigt bare er virkelig virkelig der er alt, der er mange, mange små velovervejede detaljer. Det synes jeg altså, at der er i Danmark, og det kan man da heller ikke klandre dansk for, de har jo et helt andet budget. Jeg synes måske den allerbedste eller det er altså det er en stor detalje i office, men det er den der kontorsummen, så den hele vejen igennem afsnittet, lige hvad ja. hvor det er, at man kan høre at altså, hvis man lukkede øjnene, man kunne høre at det foregik på et kontor det her. Ja, ja, eksempel det, ikke? er mange side ting. Men ehm hold mig vel her der skal lige være lidt. Altså, skal lige være lidt Ja, yes, men jeg synes det der har været. Det er blevet bedre i det ikke? Det er blevet bedre i det. Ja. ja jeg ligger jeg ligger den anden op med fejl, så hvis folk ikke holder ud at høre med to Ej, det skal du ikke gøre. Det skal du ikke gøre. Jeg vil bare lige den anden op, bare lige den her op. Så, jo, men så får jeg lige lidt flo over bedømmen. Nej, det synes jeg ikke. Det skal du ikke gøre. Eller så gør jeg. <laughs> Eller det må være det. Må være, det var det er at du vil lige den anden op. er det faktisk. Det skal jeg nok lade være med. Altså, så, så kommer man jo til at sidde og høre det samme to gange. Og så kan jeg muligvis sige, at noget modsat i den anden, så har jeg lige pludselig skiftet holdning i løbet af de 14 dage, så sidder folk bare og tænker, hold kæft, en idiot, der er det skal du ikke gøre. Det, det har jeg givetvis gjort. Det vil, det vil ikke ligne mig. Eller det vil ligne mig. Det er, jeg, jeg, jeg kan ikke huske det, men det, det har du sikkert, når du siger det. Men det var igen det der med, at det hørte jeg i, i Funglige Farfænd, hvis jeg skulle gøre lidt reklamen for dem, det der, hvor I sad og snakkede om, havde nøglen til min podcast. Hvis der var noget, du at snakke om, så kunne du rejse op og gå ud rummet. Men øh, det, det kommer til at være, det er jo en del en ting, hvor man er Mortens podcast, det er jo hele tiden, at der er et andet, der udstiller enten mig eller ham, <coughs> så, så, så så tror vi med, det skal med, eller så går vi. Så det bliver bare sådan en, en stor, lang tilsyn af <laughs> et andet med sådan noget ubehagelige øjeblikke. Ej, det gør det ikke, men jeg dummer mig virkelig meget i den. Jeg kommer virkelig til at ligne idiot i den der ringer-navnsøj. Jeg havde nok jeg havde dårlig mikrofonteknik cirka de første to timer eller sådan noget. Og det kan man nok ikke høre, fordi man hører jo, mikrofonen er lige under min mund. Den ligger i min, min lomme, så man kan godt høre, at jeg råber det. Men øhm, det, det er faktisk lidt irriterende ved det. Ikke? Det er, at, øh, at min stemme er meget højere end hans. Fordi at mikrofonen er i min lomme, så jeg taler direkte ned i den, og han, den opfanger rummet. Det rum, han siger det i. Så jeg ved ikke, om jeg skal sidde og dæmpe alt det, jeg siger, bare for ikke at komme til at fremstået som en kæmpe idiot. Som en, der bare står og råber hele tiden. Ja, og det gjorde jeg. Jeg var helt oppe at køre jo. Jeg var helt oppe at køre. Øh, til sidst i hvert fald. Clash of Warriors! Har, har du fået med en dræm i eller sådan noget, der bliver ved med at være? ring announcer I dit liv nu, at du, altså, nu er du ikke komiker længere nu er du ring announcer jeg, jeg føler mig ikke jeg føler mig ikke som ring announcer jeg føler mig heller ikke som komiker specielt lige, lige nu gør jeg men jeg tror det, ved jeg, det var faktisk rigtig sjovt det var virkelig virkelig fedt nu skal lige hvor skal vi hende nu skal vi da bare stoppe det. Nu stopper vi det vi lægger det ned jeg skal også se om det bliver for koldt det var en god idé. Ja. vil, vil du lige ringe annonceringen ud? Ej, nej nej, nej nu har vi ringe annonceret. Vi kan jo ellers, vi ved ikke hvem vinderen er. Det havde jo været det oplagte. Ehm. Øh. Jamen altså så så når I I har, har forløbet sådan en Hvad skal vi sige, 10 afsnit, så går vi ind og så kigger vi på lytterne for min sig først og jeres 10 først. Er du klar over, når vi har lavet 10 afsnit, så er det jo gået 10 år. Ja, det har vi sikkert ret i, ja. Så... Men det bliver en meget hyggelig gensynelse. <laughs> ja, ja. Uh, Simon, tak fordi du gad være med igen. Ja, tak. Det var tak. en uh, fornøjelse. Ja, men det var i lige måde, det var det.